Ya ayyuhal lezien aamanu la tuharrimu qayibati maa ahalallahu lakum wala ta'ktadu Inna allahe la yuhibbul mu'tadien Enyim liu amini Msi harimise vizuri alivyukuhla lishie ni muñezimungu Wa mipaka Hakika Mwenyezi Mungu hawapendi wa mipaka. Wakulu mima rzakakum Allah halalan tayyiba. Wattaqullaha alladhi antum bihi mu'minun. Nakuleni katika alivyokuruzukuni Mwenyezi Mungu halali na vizuri. Namcheni Mwenyezi Mungu ambaye namwamini la yu'akhidhukum Allahu bil-law fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtum al-ayman fakaffarathu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 Fathalika yubayinu Allahu lakum ayatihi laallakum tashkurun. Mwenyezi mungu hata kushikeni kwa vya vyenu vya upuzi, lakini hata kwa mnavio kweli kweli kwa makusodio. Basi kafara yake ni kuwalisha maskini kumi kwa chakula cha wastani mnachowalisha ahalizenu au kuwavisha au kumkombo wa mtuma. Asiye hayo basi afunge siku tatu. Hii ndio kafara ya viapo vyenu mnapoapa. Na hifadhini yaminizenu. Namna hivyo Mwenyezi Mungu anakubainishieni aya zake ili mpate kushukuru. Ya ayuha alladhina amanu in Al-khamru, wal-maisir, wal-ansabu, wal-azlamu Wal-ansabu, wal-azlamu, rijasum min amali shaitani Fajta nibuhu laallakum tuflihun Enyi hey, mliu amini Bili ashaka ulevi na kamari na kuabudu masanamu na kupiga ramli, Ni uchafu katika kaze shaitani Basi jiepushenina avyo, ili mpate kufanikiwa. Inna ma yuridu shaituanu an yuqia baynakumu al-adawata wal-bagdoa fi al-khomri wal-maisiri wa yasuddakum wa yasuddakum an-dhikri wa an-assalati fahal antum montahu Haqiqa shaytanian attacka kutia kati yenu wadui na chuki wa ulevi na kamari na akuzuieni kumkumbuka Mwenyezi Mungu na kusali basi je meacha wa atii Allah wa atii ar-rasul wa ihdaru fa in tawallaytum fa'lamu anna ma ala rasulina al-balagu Na mtini mwenyezi mungu, na mtini mtume, na tahatharini. Na ikiwa mtageuka, basi juweni ya juu ya mtume wetu ni kufikisha ujumbe tu uliowazi. Leisa ala lathina amanu wa amilu ssalihati junahum fi ma taimu iza mataka wa amanu. Idha mattaqu wa amanu wa amilu ssalihati thumma mattaqu wa amanu thumma mattaqu wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin Sidam bijuya waliwaamini na wakitenda mema ko walivyo vila baada wa kimchamungu na wakiamini na wakitenda mema kisha wakamchamungu na wakaamini Isha wakamcha mungu na wakafanya mazuri Na mwenyezi mungu huwapenda penda wa mazuri Allahu akbar, Allahu akbar La ilaha illa Allah Enye mliwa Msijiharimishie nafsizenu vitu vizuri alivyokuhalalishie mwenyezi mungu Walamsipite mipaka alivyokueke mwenyezi mungu ya kufuata mambo ya wastani Hakika mwenyezi mungu hawapendi watu wanaopindukia mipaka Na kuleni vitu alivyokupeni mwenyezi mungu Na akavifanya vipesi kwenu Na akavifanya ni halali na ni vizuri kwa nafsizenu Na daima mwagopeni mwenyezi mungu Na mtini yeye maadamu nyinyi mnamwamini yeye Mwenyezi mungu hakutini adabu kwa sababu ya kuapa kiapo msicho kusudia Bali hakika yeye kukutieni adabu kwa sababu ya kuvunja viapo mlivavikusudia Na yamini mliojifunga nayo Basikiwa mmevunja kiapo Itakupaseni mfanyajambo na kukufirieni thambizake Na mambo yenyewe ni kualisha mafakiri kumi kwa siku moja Kwa chakula cha kawaida mnacho nyinyi na jamaa zenu mnaoangalia. Yaani watu wenu wa nyumbani bila israfu wala Au kuwafika mafakiri kumi kwa kivazi kilichozowewa. Au wa mtu kutoka utumwani. Na mfano wa mtumwa ni mtu alioku kifungoni kwa dhulma au chini ya utawala wa dhulma. Ikiwa mwenye kuapa hawezi kutenda katika hayo. Basi itampasa afunge siku tatu Na kila moja katika mambo haya Ufuta dhambi za mwenye kuwapa kiapo cha kutiliania Na akakivunja. Nanyi zilindeni ya minizenu Msiape katika mambo ya laiki yake Na wala msiache kutenda kitendo cha kugufiria dhambi Pindi mkivunja kiapo Kwa mpango huu mwenyezi mungu Anakufafanulieni hukumu zake Ilimpate kushukuru na zake, ku kuzijua na kuzifuata vilivyo. Katika hukumu ya Yamine pana mawili yafaa tu yazingatie. Kwanza, Uislamu umeradhibisha sana kukomboa watumwa. Sababu nyingi zinazowajibisha haya. Kafara nyingi za dhambi zinahitaji kukomboa. Kafara ya kula mchana Ramadhani yahitaji ukombozi na kadhalika. Na katika hayo inaonyesha Uislamu unachukia utumwa. Uislamu Wale ukiri utumwa kwa kuwa maadui wao walikuwa wakiwatia utumwani wa Uislamu. Bas na Uislamu ukaruhusu kuwatendea wao vivyo hivyo. Bila Uislamu unakazania kulisha maskini kila ikapatikana fursa. Enyi wenye kumsadiki Mwenyezi Mungu na vitabu vyake, na mitume wake, wenye kuifuata haki. Kunywa au kuvuta chochote kinachelewesha. Kucheza kamari na kusimamisha mawe ya kutolea mihanga kwa ajili ya masanamu na yoyabulu, na kuwaguo kwa mishale na mawe, na karatasi za kuangalia kudra ilio gaibu, yote hayo chochote ila ni uchafu wa kiroho na upotovu. Na hayo ni kupambiwa na shetani tu, basi ya chilieni mbali ilimpate kufuzu duniani kwa maisha bora, na akira mpate Janna yenye naema. Kuwagua kwa mishale ilikuwa ikiandikwa juu ya vijiti Kimoja akiliandikwa mola wangu mlezi kani amuru. Na kingine mola wangu mlezi kani kataza Na kingine hakikuandikwa kitu Hutiwa vijiti hivyo katika mfuko kisha uchanganywa Na kohani hutia mkono wake akachomoa kimoja aku. Na akamyuvya mwenye kuuliza liroaguliwa Bila shaka shetani hana atakalo kwa kukushawishini kunywa ulevi na kucheza kamari ila kuleta kitilafu na ugomvi na kuchukiana baina yenu ili mdhoofike kwa kuondoka masikilizano na uvunjike umoja wenu kwa sababu anavyokukupendeleeni mnye ulevi na mcheze kamari na hayo ili mpate kuacha kumwabudu Mwenyezi Mungu na muache sala ili akhira yenu iwe ovu kama ilivyodunia yenu Basi baada ya nyinyi kujua maovu haya hamyatupi li mbali ninayo kukatazeni mkamkosesha iblisi makusudio yake Mwenyezi Mungu mtukufu aliyetakasika ametaja mambo mane yaliyopelekea kuharimishiwa ulevi na kamari la kwanza kuwa nafsi yake ni uchafu na uovu kwani hayumkiniki kusifika kuwa ni mambo mazuri kwa kuwa madhara yake yanaonekana wazi Katika ulevi kuna uharibifu wa akili, na katika kamari ni kupoteza mali. Na kwa yote mawili hayo upo uharibifu wa moyo, na shetrani diyo mwenye kuya pamba hayo. pili hayo hueneza uwadui na chuki, kamari humaliziki ya ugomvi, na kama haifiki hayo basi huleta chuki na bogdha. Na ulevi diyo mama wa maasi, utamwana mtu mwenye adabu zake mpole akishakunywa kunyo hugeuka mnyama wa mwitu akatenda mambo ya uhalifu kwa hane ulevi huidhoofisha sauti ya utu ino yomkataza kutenda maovu. Utamona mtu anajizuia kufanya kitro kiovu, lakina kisha kunyo ulevi, hawa kafuta bangi japo kidogo, huyendea shari bila kujali. Basisi kama ulevi unaharibu wakili tu, bali unalaza dhamiri ya mtu, anakuwa hana junaha. La tatu ni kuwa kamari na ulevi huuwa moyo. Mtu huwa hamkumbuki mwenyezi mungu Na kumkumbuka mwenyezi mungu ndiko kuna kuhisha nyoyo Lanne Maasi hayo ya mtu na sala Kamari na ulevi humsaulisha muumini na sala zake Na akiwa na sali nguzo zake kama stakika na vyo Basi na sala zake ni kuinama na kuinuka bila kufuatena na moyo Kwa hivyo basi imethibiti kuwa kuharimishu mvinyo pombe tembo bangi na kadhalika si kwa sababu ya kulevia kwake tu bali ni kwa kumziba mtu mtufahamu zake kumgobika asitambue tendo na kwa hivyo ndio imepokewa kuwa kinacholevia kwa wingi wake basi hata kidogo chake ni haramu kwani hicho kidogo nacho kinapumba zakili na za juu ya haya pana madhara ya mwili kama daktari walivyothibitisha Kwa hivyo ulevi hata kidogo ni haramu. Mwenyezi Mungu Subhanahu ametaja sababu mbili za kuharimisha ulevi. Na udaktari umezidisha kuwa ulevi kidogo haupotezi akili, lakini huzidisha uchangamfu au husababisha hali ya huzuni na kuona dhiki ya moyo. Na katika hali zote mbili anakuwa mtu amepungukiwa na ukamilifu wa akili yake kumebajukumu. Na kwa hivyo hutenda vitendo ambavyo kwa dhahiri ni sawa kumbe ni madhara. Ama kuzoea ulevi hudhuru maini, matumbo na mishipa ya akili na hisia na urithisha madhara mpaka kwa vizazi. Nafuateni amri ya Mwenyezi Mungu na amri ya mtume wake kwa yali anayokuleteeni kutoka kwa mula wake mlezi. Na yaepukeni mbali yatakayokuleteeni adhabu mnapokwenda kinyume. Mkitofuata anayokuamrisheni Mwenyezi Mungu, hueni na yaqini kuwa yeye atakupeni adhabu wana nyinyi hamna uduru woo wote baada ya kuwa mtume amekusha wabainishini adabu ya kupewa wahalifu na hakika haimpasi mtume wetu ila kukujuvieni na kumuze tutu na kukubainishieni kwa ukamilifu wa uwazi Walomkubali mwenyezi mungu na mtume wake na wakatenda mema hawana wanadhaambi kwa vyakula vya halali na vizuri wanavyokula Wa vya haramuwalilivyowahi kula zamani kabla hawajajua kuwa ni haramu. Ikiwa wana mwenyezi Mungu, na wakajitenga navyo vyakula hivyo, baada ya kujua kuwa vinakatazwa. Kisha ikawa wao wakaendelea kumhofu mwenyezi Mungu na kuzikubali sheria zake. na kisha wakadumu katika hofu yao ya kumuogopa mwenyezi Mungu katika kila hali, na wakawa wanafanya amali zao kwa usafi wania na kwa njia ya ukamilifu wani hakika Mwenyezi Mungu huwalipa wenye ikhlasi katika vitendo vyao kwa kadiri ya ikhlasi yao na amali yao